Тепер можна йти. За дворима топтався випусковий, раз раз натискаючи ручку, боявся гніву начальства. У коридорі горіла тільки одна лампочка. Було темно, як у погребі. Я опинилась там уже без ідей і думок, так, не мов би, хтось натиснув «Делет» і усе перекинув у смітницю свідомості, як не потріб. А тепер треба вийти непоміченою щоб ніхто не трапився на дорозі і не почав випитувати та співчувати. З деяких пір не вірю тим, хто нахвалює мої матеріали. От не вірю. Мабуть, це вікове. Коли тобі за півсотні починаєш дивитися на людей з висоти утрачених ілюзій та з глибини незагойних втрат. Треба просто вийти, протиснутися вуличками міста з фотоапаратом. Треба все обміркувати». Біля редакції ряд велетенських тополь. На одній з них, біля самої верхівки, сидить дятел. Якщо дятел на місці, значить пощастить. «Привіт, друже!» – гукаю зухвало. «Бачу, тобі легше добувається хліб насущний, ніж мені. Треба спланувати бюджет, якого зроду не планувала. От не вмію поводитися з грішми, не вмію. Але тепер, коли у мене є замок, Кожна копійка має працювати на нього. З астрономічною точністю маю розрахувати витрати. Платня півтори тисячі гривень – просто смішна. Але щось же має залишатися. Навіть у їжака залишається їжа на пізню осінь. А я людина? Я людина? Глава 14. Діагноз. Зима завалювала глибокими снігами і палила сильними морозами. Старі дерева саду гнулися свистіли й гули, наче в них поселилося відьомське кодло. Щоранку з натугою відкривалися двері, за якими причаїлася снігова кучугура. Доводилося прочищати стежку і носити воду із сусідньої вулиці. У будинку було не холодно, не стерпно. Вітер гуляв коридором, просочувався у безкінечні щілини. Марно було завішувати двері ковдрою, топити камін, вмикати калорифер. Стіни не тримали тепла. Крім того, трухлі дрова, які лежали в кочегарці, закінчувалися. На мене насувалася депресія. Я відчувала помах її похмурих крил, коли вечорами біля електрообігрівача Намагалася увімкнути ноутбук і писати щось для газети. Якби заробити гонорар, можна було б до весни зняти десь кімнату. Принаймні нагрітися в тій кімнаті. Поплавати в ванні, спокійно заснути, притулившись до батареї. Бо ось уже котрий день мене трясло і морозило. Кашель не давав заснути. Але матеріали не йшли. Редактор дорікав мені за сірість, де твоя публіцистика? Де твої саркастичні інтерв'ю? Та я й сама відчувала. Криниця письма замулилася. Я закрила для світу усі вікна і всі двері, вимкнула мобільний телефон. Моя єдина подруга Слава, яка працювала медсестрою у поліклініці, розшукала мене у редакції, коли після чергової летучки я сиділа у кабінеті і тупо дивилася на монітор. Слава з'явилася на дверях у білій шубі зі штучного хутра і у білій в'язаній шапотці, мовчала біля порогу, потім підійшла і сіла поруч на стілець. «Де ти? Повернися звідти, поговори зі мною!» «Про що? Як себе почуваєш? Ти червоно важко дихаєш?» На Славу я не на жарт розізлилася. Прийшла тут уся, як з північного сяйва якою особлення спокою, тепла і нормальності. Такі ніколи не розмінюють житла на руїни. Ти не привітала мене з Новим Роком і Різдвом. До тебе неможливо дозвонитися, продовжувала вона. А мене обминули свята, розумієш? І що? Це світова проблема? Все нормально, нормально. Давай, я послухаю тебе. Слава вийняла фонендоскоп і поклала його на стіл. Думаєш, якщо я обміняла квартиру на руїну, то це вже діагноз? Не заводься, всі помиляються. Помилялись не тільки люди, помилялись навіть святі. Згадайте, Ісус від юди мав останній цілунок в житті, процитувала я. Тут Слава піднялася і пішла до дверей. Уперше мені захотілося схопити на столі календар і пожбурити її у слід. Але по тому, як вона не могла засунути в нендоскопу сумочку, зрозуміла, що можу втратити подругу назавжди. Слава була спокійна, як двері, дипломат найвищої ліги. І скільки разів вона подавала мені руку там, де інші криво усміхалися і йшли геть. Слава вміла вислухати, не боячись перебрати на себе твій негатив. Не виставляючи захисту на зразок і у мене, Суцільні неприємності І в мене суцільні болячки Роками нас єднала дружба Ми ділилися останніми гривнями І останніми радощами Щоб підняти одна одну З несподіваної пастки Яку черговий раз підставляло нам життя І ось тепер, коли вона йде до порогу Мені треба схопитися зупинити її Бо можу втратити назавжди я продираюся крізь чорну депресію, піднімаюся зі стільця з твердою спинкою. Слава бачить, мій порив зупиняється –